Innamal mu'minuna ikhvatuhum faasnihubayna khawaykum wa tafullahe la'allakum turhamun Zaista su muslimani, braća, pa popremite stan izvežu dva brata i bojte se Allah, da bi vam se milos ukazala samo braća, u Kur'anu Allah kaže Pa onda da vas priječi, da se braca bratom slaže. Pašta šta onda da vas priječi, da se braca bratom slaže. Svaku noć ležem čisti i praca odnosno muslimani. Ne zanimam se nikad, da se jedni muslimanom. Ne mislim o loše, ne mislim kako ću mu uzvratit na onaj zulum čak ako mi je zulum. Ne mislim onjemu loše, ako mi je učinio nepravdu, ako me je ogibetio, ako me je oklevetao kod drugi, ne želim da mu i molim Allah, želim da sam da mu oprostim. Šta to onda ruši? Dal su misli zle u duši? Što šeitan ih doša ptava? Isaova razjednjava, što šejtani nas šaptava, isaova razjednjava. Ako ne uspijemo u našem životu ostvariti islamsko obrazstvo kojim nas je obavezao Uzishani Allah, znajmo da nismo na uputi Kur'ana, niti na uputi Poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nismo počašćeni tom odlikom. Uzvišeni Allah kaže Dvjednici su braća Pa je bratstvo vjere Jače, jače od, bratstva, od bratstva Potomstva Zar ne vidite da bratstvo potomstva Puca kada nestane Bratstva vjere A iako nema bratstva potomstva Da ostaje bratstvo vjere Pa je ono jače Ljubav muslimana prema svome bratu u ime uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala je samo plod iskrenog, dakle, vjerovanja i lijepog konašanja. To je zaštitna mreža kojom čovjek čuva srce <coughs> i to je uzrok čovjekovog učvršćivanja u ime uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Poslanik s.a.v. kaže najtvršća veza Islama jeste da voliš u ime Allaha i da mrziš u ime Allaha u ime Allaha. Dakle, pogledajte, da čovjek voli i mrzi u ima Lahađena i je najčršća veza slavnih. To što nešto prezirim, ne prezirim zbog čovjeka, zbog toga što je tu građevina, zbog toga što je tu zemlja ta itd. Ne, čovjek nešto voli zato što je u šariatu dozvoljeno. Čovjek nešto prezire zato što je u šariatu to prezrano i zagranjeno. Da se zavolje muslimani, da musliman želi svome bratu, ono što želi samome sebi, a da prezire svome bratu, ono što prezire i samo sebi. Da muslimani budu međusobno povezani, da sarađuju međusobno, da se nasihate savjetuju međusobno, da Allaha obožavaju zajedno džematile, da naređuju o dobro, a obraćaju o zla. Da budu kao jedno tijelo, da budu kao jedna tržava, da budu kao dvije ruke. Jedni drugi dopunjavaju, jedni druge pomažu i tako obožavaju Allaha džalnešanu, a to sve proizilazi iz čistog vjerovanja Tu Allaha subhanahu wa ta'ala. Moramo znati da je bratstvo u ime Allaha dželle šanehu, naibeksi, dar i poklon od gospodara svijeta od Allaha dželle To je blagodat, to je blagodat koja dostiže čak jedan stepen ili stepen svetosti u islamu. Kako rekole su što na oprosnom hadžu za muslimane Vaše krvi, vaše časti i vaši imeni su sveti kao što je svet ovaj vaš dan u osmjetu u osmom mestu odnosno odnosno gradu šta tonda to dubao ruši da li su misli zle u duši što šejtani došaptava i sa veru razjednjava što šeitan ih doša ptava i safove razjednjava Biliš imam maliki Ahmed i Hakim od evu Idrisa al Haulani'a kaže ušao sam u džami u Dimašku i sjedi jedan mladić, ova prna je vjerodostojna i ljudi se okupili oko njega pa kada bi se razlišliju nečemu pitali bi ga pa bi prihvatili njegovo mišljenje kao konačan sud pa sam mu ko je ovo, pa su kazali to je Muaz ibn Džebel pa sam došao sutradan na podne ranije, no međutim pretekao me u džami, pa sam ga našao da klanja, pa sam sad čekao dok završi namaz, pa sam mu prišao i rekao, kaže slušaj me Muaz, ja te volim u ime Allaha, pa je rekao Muaz Allah, tako ti Allah, istinu govoriš Kaže tako je Allah pa je to ponovio tri puta Ba me kaže Ebu Idris uhakio za odjeću. I Paulu kao me i kaže, raduj se. Raduj se, ja sam čuo poslanika s.a.w. da je rekao, ja se obavezujem da ću zavoljeti one koji se vole u moje ime i koji se duže u moje ime i koji sjede u moje ime. Od Ebu Horeyre r.a. se prenosi da je Allah, poslanik a.s.a.w. rekao, Jedan čovjek je posjetio svoga brata u drugom mjestu, pa je Allah na njegovom putu postavio Meleka. Postavio je Meleka da ga dočeka. Kada mu je prišao, Melek je upitao, gdje ćeš? On je odgovorio, želim ići mome bratu, želim posjetiti svoga brata. Kaže, imaš te neku stvaru koju želiš da popraviš kod njega i da li zbog nje ideš? Či ima li nešto dunjalučkih ovih potreba zbog kojih ti odlaziš njega? A on je rekao ne. Osim što sam ga zavolio u ime Ulišan To je jedini razred o kojeg on posjeći ime. Pa mu je nalek tada rekao Ja sam Allahu i za koji te obavještava da te Allah voli kao što se svoga brata zavolio u meni. Kakve je počasti za čoljeka koji samo putio da posjeti brata radi Allah. Nema nikakve potrebe. Nego samo odlazi da ga radi Allaha uzijavati. Kada čovjek odlazi zbog čistoće svoje vjeri, zbog lijepog ponašanja, to su preduvjeti za tu, tu ljubav u ime Abaha uzvišanja. Čovjekova čistoća imana, čvrstoća vjeri i lijepog ponašanja. Ove dvije stvari su neophodne da bi čovjek volio u ime Abaha uzvišanja. Hadinskoga prenosi Eliebusa, الأشعار ربي الله تعالى عنه بايف صني الله عليه وسلم كازو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا وشبك بين أصابعه كاجي مؤمن إليقوا برات مؤمن ونسوا كاو يدنا فرجرة يشد بعضهم بعضا وشبك بين أصابعهم I iskleo je prste poslanih samolavljanim sremen ovako, i pokazao na to. Šta to onda razdor pravi, od brata te dali. udali, da li su grijesi naši mnogi, stali na put bratskoj slogi? Da li su grijesi naši mnogi, stali na put bratskoj slogi? Kako je lako za rad oprost opros, opros grija. Kaže Rasul s.a.v. u hadisu koji je blježi taberi kada se sretnu dva virni, kada dva muslimane i rukuju se s njih spadaju grijesi kao lišće sa suhov drve čak usred jako u vjetru. Usred jako u vjetru. I opraštaju im se grijesi makar i bilo koliko morske pjenike. Makar i bilo koliko morske pjenike. I dalje osobina tih i veličina njihova jest i odlika jeste da će oni biti u hladovini Allahovog arša ili u Allahovom hladu onoga dana kada ne bude drugog hlada. Kada ne bude, kada ne bude drugog hlada. Znači Allah na sunjem danu reči gdje su oni koji su se voljeli samo u mojim. Gdje da im stavim u moj hlad kad nema drugog hlada. I mi znamo za hadiju iz druge posljednika sam ne govorio sedam osoba koje će Allah staviti u svoj hlad. A jedna od, jedna, jedna od tih skupina jeste i oni koji se voljeli samo u ime Allaha, u ime Allaha, djelašanuhu. I kazao je poslanih sallallahu da ih o salome u handisu koga bržima muslim od Ebu Hureyre. Reći će uznišan Allah na sudnjem danu. Gdje su oni što su se voljeli u moje ime? Da i danas stavim u hlad kada nema dugog hlada si moga hlada. Najčastniji hlad i postoji jeste hlada Allahovog Tebara kao ta'ala Arša, a dobiće ga oni koji se budu voljeli u ime Allahovog Tebara kao ta'ala. Ali najveća dobit za vjernika jeste da ako voli u ime Allahovog Tebara već je ostvario pred uvjet da njega Allah uzviša i Moja ljubav obavezna je, kaže Allahovog Tebara u haditi obavezna je prema onima koji se druže u ime meni dakle, koji se sastaju i druže se radi koga, radi Allaha uzvišenju. Ta njihova druženja nisu zasnovana na nekoj drugoj osnovi, nego radi Allaha uzvišenju. Vjernik voli sjediti u društvu vjernika. Ose tu prijatno osjeća, lagodno se osjeća, vijedno se osjeća. Sa takvog sjela on odlazi, odlazi, ali je u duši, rahat, odmoran nije se opteretio kao što je kao što imamo stanje kada budemo u društvu onih koji nisu takvi uvijek se kući vraća čovjek iz nemira sa takve sjene sa siela gdje se vode rasprave gdje se ljudi preti svađaju pa maka se raspravlja ovdje vratite se kući ne osjećate mir Zato što taj razgovor, taj dijalom, ta rasprava nije bila, pa na rasprave je razgovor u ima Allah subhanahu ta'ala. Danu čovjek time traži zadovoljstvo Allaha u izviše. Mi znamo za slučaj čovjeka, za slučaj čovjeka za kojega je Rasul sallallahu aleyhi ve sellem govorio tri puta, na ova vrata će uči džennetlija. Pojavljivao se svaki put isti čovjek. Svaki put isti čovjek. I šta se desilo? Jedan od nas hava ga je pratio. Pratio da vidi šta to ima kod njega. I nakon nekoliko dana što je boravio sa njim, vidio da nema namaza više od njega. Niti posta, niti dobrovoljna pile, niti dobrovoljnog zika i tako dalje. Učenja kod Ana, nego što on ima? Pa da pita šta je to kod tebe. Zbog čega te je poslanih spomenuo, Salona Srde, kao dženetriju. Ja je ne znam da je išta drugo osim to što svaku noć legne čistih prsa u odnosu na muslimane i muslimane. Jer ne ima ništa ni protiv jednog muslimana ako nije to kad ne ima šta drugo biti. Ne ima drugo biti. To je osobina istinskih mu'mina. Kaže Išam ibn Amir rekao je poslani sallahu alaihi vseleme nije dozvoljeno muslimanu Da izdjegava svoga muslimana brata više od tri dana. I ovaj hadise kod Buharije i kod muslima. No međutim ima dodatak koji ispunjava uvjete Buharije i muslima u kome da ne stoji. A njih dvojica ako budu zavaženi i ostanu tako nisu na istini. A bolji od njih je onaj koji prvi nazove selam i to će mu biti iskupina za dvije koji je počinio. A ako mu ne vrati ovaj drugi selam, ne odgovori mu odgovori će mu meleki. A ovome drugom što nije htio odgovoriti, odgovorit će šeitan. A dvojica ako umru, pazite, a njih dvojica ako umru na tome na čemu su, neće nikada ući u džennet. A dvojica ako prestane zavađeni, neće nikada ući u džennet. Tako kaže poslanik s.a.v. Nikada. Očistite vaša srca, Da mu'mini svi se vole, a bolovi jednog brata, cijelo telo da zabole, a bolovi jednog brata, cijelo telo da zabole, očistite vaša srca, da mu'mini svi se vole, a bolovi jednog brata cijelo tijelo da zabone, a volovi jednog brata. cijelo tijelo da zabone. Zašto, brate i sestro, danas u našim redovima možemo više čuti riječi pokude, riječi kuđenja, nego pohvale odnosu na muslimane? I kako postupamo sa ovim komadićem, komadićem u našem tijelu koji se zove srce, za koje kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam i da salahan sanahan jasadu kullu i da besedat besedat jasadu kullu ako je zdravo, ako je ispravno zdravo je čitavo tijelo a ako je pokvarano i ako je bolesno bolesno je čitavo tijelo. Kada čovjeku ova stanja malo analizira zaista U suštini to nisu velika djela koja su nedostižna da čovjek ne može doći do njega. Ali su teška djela. Jer čovjek stvarno treba voljati u ima lažne rešano. Kad voliš brata da ga voliš samo radi njegovu pokolnost ovakvost, Kada ga posjećuješ da ga posjećuješ samo radi lažne rešano. Da ga uzjaritiš kao brata u islamu. Da ga obradniš, da ga obvesediš. Na budeš od onih koji će ga razgovariti, možda ćemo olakšati neki od njegovih problema. Možda će ga podstaknuti na neku pokornost. I takva relacija, takav odnos prema bratu u islamu rezultirat će uvijek pozitivnim izhodom. El muslimu, ehul muslim, la jehunuhu, la jekzibuhu, la jehzunuhu. Muslimani je brat muslimanu. Neće ga iznevjeriti. i Ineče da njega slagati. Ineče ga izleveriti. Bi hasbi imri min ashri an yahtaqira akhahu almuslim. Idi ovo znači čovjeku zla da ponižava svoga brata muslimana. Pogledajte pažljivo. Neće ga iznevjeriti Neće da njega slagati. I neće ga pronegjeriti. I dovoljno je zla muslimanu da poniža ova svoga brata muslimana. Ujde. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam Oni koji se budu uvodili u Allaha na suđenjem daru imat će minbere od svjetlosti. Zavidlje će im na tim minberima Zavidne i poslanici i šahidi. I ljenoblješnici i šahidi će im, im zavidljati sa tim minberima. Te srca spaja. Te srca spaja. Te srca spaja. Te 109. با أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 110. بسم الله الرحمن الرحيم 111. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا 119. والذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 110. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات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 وَنَقْسِمُ مِنَ الأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَالُوا عون اولائك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولائك هم المهتدون